«Від тридцяти до довічного», – відповіла Піп. «Тоді це мій останній шанс попрощатися. Я відволікатиму», – сказала вона, стиснувши зуби і рішуче. Такий самий вираз був зараз і на обличчі Піп, коли вона засунула руку в кишеню, обхопила слизькі латексні рукавички. Вона дістала їх і натягнула, розправивши пальці до кінчиків. Потім взяла одноразовий телефон із новим збереженим номером. Номер іншого телефону, який вона щойно вручила Джеймі і Коннору. Гото повільно надрукувала вона, незграбно через рукавички. Минуло лише кілька секунд, як у далині пролунало клацання дверцят машини. Надвже йшла, ще митя, і задзвонить дверний дзвінок. І все, увесь план, усе життя Піп залежало від наступних 90 секунд. Пронизливий звук дзвінка – що в її вухах перетворився на крик, дій.